Които вас приемат. Неделна беседа, държана от учителя на 26 март 1922 г. в София. Които вас приемат, мене приемат. И които приемат мене, приемат того, който ме е проводил. Евангелие от Матей 10 глава 40 стих Във всяко учение има основни елементи, основни закони, основни принципи и понятия. Това са положения, които не могат да семенят. менят. Известно е наколко възли основните елементи в химията. Мисля, че са повече от 70 някои искат да ги сведат допамалко. И едното положение е вярно и другото. Значи хората на света, учените хора, искат всичко да сведат. Да сведат фактите към известни закони, а законите към известни принципи, за да могат да обяснят проявленията в природата. Религиозните хора, които считат, че положенията на светските хора са криви, правят едно общо заключение, като мислят, че всичко, което светът учие е криво. Не е така. В света има много криви учения, но има и много прави. И у религиозните хора има много криви учения. В това отношение ние не си правим никакви иллюзии, т.е. не искаме да се самозаблуждаваме. И знаете ли от какво проистича заблуждението у хората? Заблудата – това е една негативна страна на човешкия ум, на нишия ум на човека, на неговия животински ум. Погледнете, кое е и да е животно, на което опашката седи надолу. Направете опит. Като погледнете котката или вола, те си подигат опашката. И ние вземаме това за форма и казваме. Повдигнал си е опашката. Но защо се повдига тази опашка? Погледна ли го? А защо го погледнали? Похвали ли го? А защо го похвалили? За някакво достоинство ли? Каза му, ти си отличен поет, като твоите стихове до сега не сме чели. А, така ли? И той си дигне опашката, на другия ден върви друго яче. Но ти си същия. Онзи, който те е похвалил, не е внесал нещо съществено в твоите стихове. Не трябва да се самозаблуждаваш. Сега аз не отричам похвалата и тя е на място, но не всякога. По някой път похвалата заблуждава човека. А негативната страна на похвалата е да укорим човека, за да му отворим очите. Някой казва, защо ме кориш, защо ме обиждаш кръвно? Ако твоите очи са затворени или имат перде, аз ще направя една операция с моя нож, за да падне пердето от очите ти и да виждаш по-ясно. Казваш, ама аз виждам. Да, виждаш, но мрачкаво. А като махна пердето, ти ще видиш по-ясно. Той учение, което ние проповядваме, е основано на един вътрешен закон. Ако аз направя тази операция и ти казвам Ти виждаш ли по-добре? Да. Разбираш ли добре? Да. Тогава моята обида е на място. Ако обаче те и кажа Виждаш ли по-добре? Не. Разбираш ли по-добре? Не, тогава обитата ми не е на място. И тогава ще употребя втория метод. Ще те похваля. Казвам тогава. Виждаш ли? Много добре виждам. Разбираш ли? Разбирам. Значи похвалата ми е на място. Тези са общи положения. А когато някой човек ни похвали или обиди, ние трябва да разрешаваме в себе си. Ако този човек, който ме обижда, внася в мен една нова идея и изправи една моя погрешка, тази обида е на място. А ако този човек развали моя мир с години, не мога да се примиря. Тогава обидата не е на място. Сега Христос казва Който у вас приеме Тоест той започва отдолу нагоре Не казва Който приема Бога После мене да приема И най-сетне вас А казва Който вас приема Мен приема А който мен приема Приема тогоз Който ме е проводил А ние често казваме аз не искам да зная за другите хора, аз искам да зная какво Господ е говорил. Е, хубаво. Ако Господ е говорил по-напред на един твой брат, на твоите близки, той два пъти не говори. То е, ако учителят е говорил веднъж, а ти си бил навън, той няма да дойде да говори два пъти на ученика, който е отсъствал. Ще идеш при ученика, който е слушал беседата на учителя или лекцията на учителя и той ще ти я разправи. Ама ще кажеш, как? Аз да слушам един ученик, това не мога да го нося. Щом не можеш да го носиш, ти не вежа ще останеш. Смирение трябва. Всеки трябва да бъде на своето място в класа, да чуе какво ще му каже Господ. Но си на хора казват, че те са слушали Господа. Кой Господ? Рече Господ на Господа моего, Значи има и един малък Господ вътре в нас и един голям Господ, който говори на Моя малък Господ. Големият Господ ще проговори на този малкия Господ, пък Той на тебе ще го каже и ти ще узнаеш истината. А той окултната наука го нарича висшето аз от човека, пробуждането на аза, а християните го наричат ангел-хранител. Окултистите наричат богове тия, които ни ръководят. Има едно божествено начало, с което ние сме свързани. Той начало ние го наричаме Христос, който е вътре в нас. То е малкият Господ в нас. И някои искат да представят, че Христос е над всичко, все и все. Не е така. Ако вие искате да узнаете философски, не е така. Христос е началото, в което Бог се изразява най-добре. Той много добре казва. Никой не може да дойде при мен, ако Отец Великото начало не го привлече. С какво? С любов. Ако във вашето сърце не затрепти тази любов, той няма да ви привлече. Аз искам малко да се спрете върху положителната страна на любовта. Докато вие се съмнявате, докато вие се тревожите, докато вашето сърце е алчно, докато търсите външната слава, всичко в света е отрицателно. Вашата любов е негативна, отрицателна. Слаба е енергията ви. Това не е божествена любов. И цялата наша култура се създава на тази отрицателна любов. Ще ви преведа един окултен разказ, за да знаете каква е тази любов, негативната. Тя е отлична любов, но само за 4 дена. Минава един млад вълк, който за първ път дошъл на земята. Понеже, като се родил между вълците, бил неблагороден. Той пожелал да реформира своя народ и казал Аз съм изпратен от невидимия свят, за да се поправите. Защото вашите престъпления са толкова големи, вие толкова много грабите овцете, че е решено да се поправите. Трябва да се ограничите. И аз ще ви дам един пример какво да правите. Един ден той среща една млада овца, Една мума, тъй. Овците не са били толкова възрастни. И казва. Аз много те обичам. Влюбил съм се в тебе. Искам с тебе да прекарам целия си живот. Целият живот с мен да бъдеш. Но аз знам какво зло, какви пакости сте нанесли на нашия род, казвала овцата. Не, не. Аз и да от свят да реформирам всичките вълци и ти ще видиш това, но опит ще го покажа. Е, тогава готова съм. Залюбват се хващат новото учение. Тръгват по пътя да докажат по новото учение, че между вълците и овцете става братство и равенство. Но понеже овцете живеели много далеч, трябвало да пътуват много време. Овцата пасла трева, а вълкът постел. За любов казва Издържах пост първия ден. Втория ден седят, тя го потканя. Не съм разположен, ти си паси, пъка ще походя малко. И втория ден казва вълкът. Издържах. На третия ден тя пак си пасе и кокани. На четвъртия ден той казва Действително, аз много те обичам. Четири дни съм страдал за тебе, но ти обичаш ли ме? Обичам те. Готова ли си да се пожертва заради мен? Готова съм. Гладен съм. Мога ли да ти изям? Това е то съвременната наша любов. Така е с всички хора. На всички казвам това и всички там се спавате. Четири дена може, върви, но после... Нали ме обичаш? Обичам те. Може ли да те изям? До четири дена всичко добре върви. Божествената любов обаче е обратна на човешката. И какво ще остане от тази овца? Само костите. Всичкото и месце ще изчезне. Тогава ние ще кажем Този вълк колко е бил жесток! Е, хубаво! Когато вие вземете една жена, която е била чиста и благородна, Майка и баща и целият и род са вложили най-хубавото в нея. Обещаваш и златни планини. Обаче, като живее тя четири години с тебе, в нейната глава нищо не остава от онова, което е било вложено в нея. Питам. Кой е овцата и кой е вълкът? Този закон се прилага между всички. И за мъже, и за жени, и са проповедници, и са слушатели. Ако аз само ви проповядвам 4 години и от вас нищо не остане, то значи, че учителят е вълк, а учениците е овцете. Безпощаден е този принцип. Аз го прилагам и вие го прилагайте навсякъде. Първото нещо. Любовта изисква свобода. Свобода навсякъде. Пълна свобода. И не само материална свобода. Има друго робство по-тежко от материалното. Един човек може да работи в една фабрика, но той е свободен да мисли и чувства каквото иска. А има и умствено робство. Еди, кой си автор е казал Тъй". Ти искаш да се изкажеш, но не можеш да изкажеш мисълта си. Тоест, ако в материално отношение слугата не може нищо да каже, а само господарят, така е и в умствено отношение. Хората си имат правила. И поетите си имат правила как да римуват. И всеки поет говори в Рими, но поезията не се съди по римата. То е едно условие в поезията. Поетите трябва да разбират, що е поезия. Тя е като музиката, хармония трябва да има и думите е, така трябва да са наредени, че като прочетеш едно стихотворение на някой поет, да почувстваш едно трептене в сърцето и едно разширение – да станеш радостен и весел. Тъй разбирам аз кой е истинският поет. Като прочета стиховете му, ако съм бил наскърбен, да ми снимат тъгата, да се утеша. А онзи поет, който казва Каква съдба стана да сме роби и двамата? Такава поезия в околтната наука ние не искаме. Бог е любов, а в света ние създаваме тази съдба. Това робство, това заблуждение, те са чада на нашите изопачени умове, на нашата философия, на нашите управници в миналото, а не на сегашните. От хиляди години те създадоха това. Свещениците не е сегашните, а на миналото, са днесли всичките заблуждения, които сега съществуват. Сегашните не са виновни. Те носят греховете на миналите. И Христос казва, Който вас приеме. Ако ти от любов не можеш да приемеш брата си, не можеш да приемеш и Христа. Законът е много верен. Ако ти не можеш да дадеш на един просяк, един лев, как ще дадеш на Христа нещо повече? Защото Христос като дойде, Той ще иска повече. Ако ти не можеш да нахраниш една муха, ако ти е свидно, как ще нахраниш една овца, която ще изяде хиляда обяда на мухите? Ако ти не приемеш брата си, как ще приемеш вечното, Бога, който ще иска повече? И тъй. Христос казва. Най-първо ще приемеш брата си. Понеже ние сега вървим по закона на еволюцията, ние ще приемем брата си. След него ще дойде Христос и след Христа Бог. Тоест, пълнотата на любовта ще се прояви. Сега ще ви приведа един малък разказ за две сестри. Едната е била учителка, а другата, по-малката, е служила в къщи. Тази мома, сестра ѝ, събирала пари за да си купи книги да помага на бедните. Обаче сестра и се влюбила в един момък, а този момък не бил хубаво облечен. И какво да направи тя, за да го хареса сестра й? Намислила да вземе скрито пари от сестра си, да се облече той хубаво. Дава му парите, направя си той един костюм хубав, взема си бастун, цилиндър, парфюмира се, влиза в къщи и тя казва на сестра си. Е, как? Харесваш ли го? Много добре, харесвам го. Но потърсила парите си и няма ги. Пита сестра си. Къде са парите? Не зная, трябва да ги откраднал някой. Той става сега с съвременните хора. Ние вземаме техните богатства и обличаме уния недостойните. На този момък не му трябва нито цилиндър, нито бастун, нито парфюм. На този момък му трябва ум, сърце и воля. Ти като се ожениш, цилиндърът ще се махне. Цилиндър и бастун къща не въртят и парфюма ни най-малко. А при това всички казвате. Виж как е облечен. Прави сте. Но трябва да вземете този обличане вътрешно. Вътре Той облечен ли е с едно благородно сърце, с една силна воля, на която ти всякога можеш да разчиташ? То е същинското обличане. А ние сега приемаме културата на този свят, но не е и великото. Не вървим по Христовия закон. А в какво седи съвременната култура? Тя почива на човешкия егоизъм, който след четири дни ще ви особи и оголи и вие ще станете само оголи кости. Ако и не е вярно, нека излезе някой да каже, че не е тъй. Тогава проверете го. И аз имам един цар за света, един закон, който моя Господ, на когато аз служа, ми е дал. Да го дам на света Тоест не на света А на вас Аз искам като и да в света Да постъпя според Христа Искам най-първо у вас да приема Моите малки братя На вас ще го дам Но вие ще кажете Ние ли сме най-благородните? Аз не започвам с най-благородните, а с най-калпавите, схромите, глосните, прокажените, с всички, които са изхвърлени. Ако аз не съм в състояние тях да приема, да им дам любовта си, с мен въпросът е свършен. Щом приема вас в сърцето си и ви дам този закон, тогава ще дойдат по-благородните. Като свърша с вас работата, тогава ме чакат другите, по-благородните. Там е Христос. И с благородните зная как да се отнеса. Хвалят се учените хора, че и те имали наука, но ние можем да се разговаряме и с учените хора, с професорите и философите. Ние и с тях имаме начин как да постъпваме с доказателства и прочие. После ще дойдат управляващите, които имат силата. И ние имаме сила, и с тях ще бъдем на друга нога, с друг език ще говорим. Но ако аз мина и остава вас и да първо при тях, вашата работа е свършена. И ако те ми кажат ти защо правиш това? Моят Господ ми е казал най-първо на най-малките братия да дам делът, че е после на другите. Ще кажа. Ама не знаеш ли, че ние сме благородни? Зная, зная. Но ако вие сте благородни, ще се радвате на моята постъпка и вие ще направите същото. Напуснете местата си и елате да помагате. И сега седи някой в църквата и казва – Отишъл да говори на простаците, при нас да дойде. Да, но вие ще ме разберете криво. Колкото разбрахте Христа преди 2000 години, толкова и мене ще разберете. Аз не се лъжа и ще им кажа. Когато аз излязах от небето, Христос ми каза «Погледни моите ръце, унези благородниците още не са изменили характера си, те са все същите. Защо? Защото не са приложили още моя закон на любовта». И ако те биха приложили закона на любовта, между всички църкви на християнския свят трябваше да царува мир и съгласие. Има ли гото и съгласие между всичките? Няма го. Даже между правоверните, дето проповядват едно и също евангелие, каквито са евангелистите в Америка, не си ходят в църквите. Един проповедник не може да отиде в друга църква, защото догмите, възгледите им се различават в някои маловажни точки. Тия хора комарът пресеждат, а камилата поглъщат. И следователно на земята ще започнем с малкото и ще свършим с великото. И Библията казва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 Той показва неговото произхождение не на неговия дух, а произхождението на неговите страсти и желания и на неговия нишум на животинското у него. Значи хората има друга еволюция, ще тръгнат по реда на минералите и растенията. И следователно, божественото и животинското са свързани едно с друго. Едни почват с стария човек, а други с новия. И Павел казва Кой ще ме избави от този закон на плътта? Кой закон? Животинския закон. И после казва Благодаря, че добих той знание. Как? Чрез закона на любовта. Защото само любовта може да ви освободи. И само любовта, като влезе като една сила във вас, вие няма да напуснете дума си, но ще бъдете толкова силни, че всичко по тези трепети ще се разтопи. Всички тия въжета, железни вериги, с които сте обвързани, по отогъня на тази любов ще се стопи и вие ще бъдете свободни. И ако аз проповядвам за любовта, то е за да може тази любов да разтопи вашите вериги. И аз виждам много вериги около вас и съм правил не един опит, а два, три, четири, пет, шест и прочие. И всички са верни. Някой казва, също с някой се отнасяш любесно, а с други не. Аз ще ви кажа защо. С болните хора се отнася много любезно. Ще погладя такъв ли... човек по лицето, а после мекичко ще му говоря, като на приятел. И ще му кажа. Ти ще оздравееш. Представете си, че аз съм един лекар с видно обществено положение. Влизам в едно семейство, дъщерята красива с завършено образование. Какво бихте помислили за мен, ако аз започна да я гладя, да я милвам и целувам? Нали ще ме считате за умовъбъркан човек? Но понеже не бих желал да ме наричат човек без характер, ще седна 2-3 метра далеч и ще кажа: Моите почитания! И вие ще кажете: Колко официално се държи, виждате ли го от този лицемер? Азвам. Ако вашата дъщеря дойде един ден на мястото на болната, аз ще постъпя по същия начин. Но понеже сега е здрава, аз не мога да приложа друг начин. Най-първо трябва да направи операция. Кога ще дойде операцията? Болният трябва да стане. И писанието казва. Умните хора трябва да оглупеят съвършенно, за да намерят Бога. Единственият път е и вие да оглупеете, т.е. да повярвате в любовта. Да не вярвате в сегашната култура, че тя ще може да ви спаси. Някой техник ще изработи някоя картечница, която може да изхвърля 25 000 куршумчета в минута, и тогава казват. То е за благото на народа. Някой химик измислил някоя отрова, от която да умират много хора и казват. Ще ги накарам да треперят от нашето изобретение. И всичко той ни похваляваме. Сега има отрицателна философия колкото искате. Някой адвокат, който знае законите, може да направи кривия прав. Други искат да убедят младото поколение да влезе в църквата. В коя църква? В църквата на лъжители? Но това не е църква. Аз ви говоря искрено. Христовата църква е църква на любов, на мир, на мъдрост, на истина – Дето хората са братя и сестри. Това е Христовата църква. Има ли го той? Аз съм първият, който ще вляза в тази църква и ще коленича. Ще се помоля и над всеки, ще положа ръцете си. Но само когато вляза в тая църква. Сега искат някой да ме съдят. За какво ще ме съдят? В България свещениците могат ли да ме съдят? За да ме съдят, трябва да бъдат по чисти от мен и по-умни от мен. Не по вашему му, казвам на тях, а по Бога. Да донесете по-голяма светлина и във вашата светлина да видя, че моята светлина не е голяма. Аз съм готов да я приема. Аз съм готов да приема всяко знание, от всичко се интересувам. Аз не съм толкова тесногръд. Който вас приеме. Опитайте това и учение, приложете го. То може да се приложи във вашите домове. Вие имате деца. Учението е за вашите деца. За учениците, за слугите. приушете го. Ако няма резултат, оставете го на страна. Като приемат брата си, мене приемат. Какво означава този малък брат? Връзката е следната. Когато аз реша да приема моя брат, то значи... Всичко материално, което имам в този свят, трябва да го дам на вас, моите братя. Аз като дойда при вас няма да дойда с коли ръце, моята турба ще бъде пълна, а ще ви дам материали. След това иде втория процес. Когато съм готов той и материалното да го пожертвам за Бога, тогава ще дойде Христос, духовното в мен, законът на любовта. А когато приема закона на любовта, тогава ще се прояви духът, великият Господ. Това значи, че трябва аз да направя първата жертва в света. А пък, ако държа къщата за себе си и всичко държа за себе си, нищо не съм готов да дам и при това проповядвам за любов, тогава нищо не може да се постигне. И казвам, ако ние не сме готови. Тук Христос е скрил своята мисъл. Ще ви кажа един анекдот из българския живот. Минава един богаташ и гледа на базара един беден, който си казва Нямам нито пет пари. Да имам пари и да купя този дропи и черва, жена ми ще ги сготви. Минава един богаташ и го пита Какво гледаш? Гледам този джигер и тия черва. Бокатия изважда кесията си, развързва я, изважда една турска монета и казва «Дайте му този чигер, дайте му и червата». По пътя питат го «Къде ходи дядо Стояне?» «Ходих по пазара, видях този беден човек, направих един хаир. Хайде, реко, да му купя този дроп и червата». И сега Нашите добрини навсякъде мязат на добрините на дядо Стояна. Като направят добро, тръгнат с циганина и червата и казват «Ние направихме добро». Не, не. С циганина тази работа няма да се свърши. Не е това добро. Не е това приемане на твоя брат. а Аз изисква най-първото нещо. Ние трябва да създадем условия да си създадем добри тела. Тие наши братия трябва да премахнат всичките си физически недъзи да поправят тия тела, които страдат по един разумен начин. И след това душите е да влязат да живеят в тела хигиенични. А сега ние казваме тъй му било решено. Такава му била кармата, тъй му било писано, тъй е рекал Господ. Съдба. Не. Съдбата му не е била такава. Господ не е решил така, а ние сами пишем така. Ние пишем и четем. Ние сме написали нашите четива и касваме, че Господ ги е написал. Да трябва да вложите тази любов вътре. Аз като говоря, разберете ме. Днес нямам предвид никого от вас, понеже съм решил да приема всички ви. Да не мислите, че аз ви критикувам? Ни най-малко. Аз само ви обяснявам известни факти, закони и принципи. Те имат общо с вас, но вие не сте отговорни за тях. Ако аз намеря една вършка на главата ти, ще се погнусели от теб. Ти не си виновен. Не мисля, че си я е създал, а пролазила е главата ти. Но като не си бил толкова чувствителен, оставил си я. Има цяр. Ще вземеш гъст гребен, а ако нямаш пари за такъв гребен, вземи рядък, много стигни с конци и те ще се очистиш. По-добре е да изметеш вършките от главата си, отколкото да ги оставиш да мътят там. И сега има такива философи, които искат всичките злини да останат в нас. Не, не. Всичките злини да излязат навън, всичките ти лоши мисли навън. Това са дниди вки. Аз не окорявам тия вки, те казват, и ние трябва да живеем. И това е тяхна култура. Ти си един голям човек, а с живото въжката казва Нали имаш любов? Аз искам да взема малко от твоята кръвчица, колко ти косва. Но като вляза 2000 въшки в главата ти, тогава. Аз нямам нищо против да дам малко от кръвчицата, но вие с вашите хуботи ще ми донесете много отрова. Не, е, че не мога да ви търпя, но аз имам градина, ще ви науча хубаво да работите, ще ви дам мотички и ще ви приготвя една хубава супица от млечице. И може да ядете колкото искате, но само на главата ми няма да се качвате. Понеже тази глава е създадена за друго, да мисли и да живее в мъдростта, а не да играете по нея. Който вас приеме, мене приема. Така казва Христос. Ако ние приемем този принцип, какво ще стане? Има известни неизменни закони в природата, които действат вътре в битието. Ние не можем да примирим тия закони. Всяка една мисъл, всяко едно желание е свързано с известни течения вътре в природата. Известни мисли привличат атомите на желязото. И ако вие живеете дълго време с тия мисли, вие ще станете нетърпим. Груп. Процесът става вътре. Известни мисли, като действат дълго време във вас, ще почнат да привличат атомите на среброто. И когато той сребро вземе над мощи, у вас, ще се яви желание да вземете всичкото богатство. И мислите, че като натрупате всичкото богатство, ще направите кой знае какво. Не можете... Нищо да направите. Ако светът можеше да се поправи с пари, милиарди има. Най-богатия човек не е по-добър. Американците създадоха закон против и натрупване на богатствата. Тия богатства са само големи лавини от сняг, които слизат от високите планински места и горко на уния села, върху които ще слязат, Разрушават ги. Ние искаме богатство не материално, а с сърце, с любов, че и като влезе в думата ти да донесе благословение. С сила външния свят няма какво да го подобрим. Днес трябва да учим как да орем земята, че да даде повече жито. Ние имаме повече жито, отколкото ни трябва, но той жито е в Америка и в Германия, навсякъде е натрупано в камбарите и всички богаташи чакат да се подигне с един франк цената му, че тогава да го продават и да спечелят. И ако не се подигне, тия малките братия нека страдат. Но той жито е пратено за хората на земята. И ако ние всички бяхме умни, то трябваше да се раздели поравно на всички и да ядем и да пием и да благодарим на Бога. И ако някой беден човек си позволи да открадне един хляб, веднага ще се намери в участъка. Аз не казвам, че той трябва да краде. Този човек от неволя е станал характерен, той се е принудил да краде и ние не влизаме в положението му. Но казвам, като прилагате този закон, прилагайте го еднакво, бедният затвора и богатите в затвора. Ако е закон, нека бъде закон и за малките и за големите но този закон да бъде безпощаден, да няма лицемерие. А сега постоянно заобикалят законите. Един богаташ тук в България направил едно голямо престъпление и като го съдили, най-после го оправдали. И той казва Аз се радвам, че ме освободихте. Скъпо ми излезето и освобождение, много ме обраха, един милион трябваше да платя, а който няма милиони, ще седи в трънгулника. Питам, закон има ли тогава? То е външната страна. Ние, които искаме да приемем истината в нас и ако ние имаме такива закони, ако аз поставя някой свой брат в това положение тогава, трябва да бъдем справедливи. В моите постъпки аз съм бил понякога различен, спрямо някои хора съм бил полюбезен. И ще ви кажа причините защо. Тези, които са компроментирани пред мене, извършили са някое престъпление или са се провинили в нещо, аз се приближавам към тях. В мене има такъв стремеж да се приближавам повече към слабите, безразлично дали е беден или богат. Принципът е същия. Аз всякога имам съчувствие към слабите хора. Искам да им помогна. А някои хора нямат нужда от мен. Казва се за някого. Той е чист и свят човек. Но други забелязват. Защо с нас не постъпваш й? нямате нужда от мен. Тъй е постъпвал и Христос. Той не е дошъл за праведните, но за страдующите, за болните, за слабите и бедните. Един ден и из вас ще се съберем. Аз друго яче зная. Приболните да с аптеката си, а между вас ще нося само цигулката на гърба си, и като вляза в дома ви, ще свиря и всичките ви деца и вие ще ме слушате и ще кажете. Много хубави неща свириш от Бетховен, от Моцарт, от Бах. Я и свири още едно парче. Тръгнал да оправя света с цигулката. Ако с цигулка не мога да оправя света, ще взема перото и ще стана поет. До там съм душъл. Още веднъж ако дойда в света, или музикант, или поет ще стана. Те са двете неща, които ще оправят света. Те са останали вече – музиката и поезията. И аз искам, вашия прозаичен живот да изчезне. Две неща остават чисти в света. Те са музиката и поезията. Не са опетнени още. Всичко друго е оцапано. И следователно всички трябва да бъдем музиканти и поети. Започнеш една работа, направи един опит. Преди да идеш да уреш на нивата, изпей една песен. Отиваш на нивата, напиши поне един куплет и тогава семиралото. Ури! Съдя си някъде, искаш да съдиш някого и изпей една песен и тогава съди. А ако си поет, кажи, чакайте, присъда няма да дам. Напиши един куплет за съденето и тогава приготви присъдата. Ако си стражар, седни, тъй и съчини стихове. И ако всичките свещеници, садии, министри, учители, всички ние държим тия две правила – да пеем и да съчиняваме поезия, знаете ли тогава каква хармония ще се създаде? Дойда в къщата ви и искам да се карам, но си попея. И след това ще кажа – братко, аз дойдох да се карам с теб – но като си попях, моята песен каза, че може и без караница. И ще ме извиниш, че имах едно лошо желание. Или като дойда като поет, искам да те обидя, но като напиша една поезия, ще кажа «Братко, мислех нещо да те огурча, но сега той ще ти дам като подарък и втори път няма и да мисля». Аз съм прилагал това практическо правило. Като напиша поезията, горчивото се изоставя. Изведнъж то не може да се приложи, но постепенно. Веднага свети не можем да станем. Всеки ден, като прилагаме тази Божия любов, ние ще можем да подобрим живота си. Този Христос Малкият Господ, който живее в нас, в Синца ви говори същото. Когато отивате някъде да направите зло, Той казва Не дай, потърпи малко. А животинското в тебе казва Не, не, не може да се търпи, сега направи злото. Потърпи малко и ако послушаш, ще се оправи живота. А ако искаш да направиш добро, животинското каже «Не, какво ще стане с тебе, ако все така постъпваш?» Следователно, това са тия два принципа. Злото е животинското, а доброто е божественото в нас, които постоянно действат. И ние трябва да ги различаваме строго. Единият принцип е на тъмнината – а другият на светлината. Ако ние ги различаваме във всеки момент, каква поезия, какви божествени стихове можем да пишем? А знаеш ли хубаво да пишеш? Ще можеш и да пееш. А що можем добре да свирим, да пеем и да пишем? Знаете ли какви хубави мисли, желания и действия могат да дойдат у нас и да се извършат от нас. И следователно ние трябва да приложим той учение, да дадем на света един образец. Всички стремежи на политическите партии са добри, но на тях липсва едно – любов. Най-важното. Във всички религии, които сега съществуват в света, има отлични неща, ценни богатства има, но им липсва любов. Във всички съдилища не липсва дисциплина, ред и порядък, но им липсва любов. Навсякъде липсва любов. Едно нещо. Вложете тази божествена любов, която носи музика и поезия. Повярвайте ви в този Господ, който ви говори. А, казвате, не му е дошло времето. Закъснели сте, закъснели сте, отдавна е изгряло слънцето, още много ще закъснеете. Тия музиканти са като пойните птички, които като мине месец юли, престават да пеят. И ако още закъснеете, тия божествени певци ще престанат да пеят и ще кажат. Ние ще идем на друго място. И ще ви оставят. Днес аз искам да ви приема. Искам да ви попея и да ви съчиня една поезия каква трябва да бъде тази новата песен. Тази новата песен за мен ще бъде Господи, благодаря Ти, че аз не можах да приема моите малки братя, а Ти, Господи, запей сега в моята душа Твоята песен на любовта. След туй и Вие и аз ще запеем на големия Господ, на духа. А като приемем Христа, всички ще запеем, което значи да благословим Великия Господ. И казва Христос, Който приеме мен, приема Този, който ме е пратил. Ще дойде в нас Духът, и щом дойде в нас Божествения Дух, ще бъдем безсмъртни, ще бъдем свободни, от великото робство на света – смъртта. И първото нещо. Гледайте да освободите вашите умове от робството, да освободите вашите сърца от робството, да освободите вашата воля от робството. И онзи брат, който ви обича, не трябва да ограничава вашия ум, вашето сърце и вашата воля. Той трябва да има вяра в вас. Аз по някой път казвам на майките. Имайте вяра. Детето ви няма да падне, защото чрез вярата вие ще му предадете силата си. Те не могат да разберат какво може вярата да принася. Ако аз чрез моята вяра мога да ви спася, без да ви говоря, аз чрез вярата мога да повдигна вибрациите на вашето съзнание и ако вие политнете да паднете, ще запаси равновесието ви. Вие веднага ще се изправите, без да паднете. Ако аз кажа, този брат, ако така върви по пътя, ще падне, но той само е кривнал пътя и ще стане отличен брат, сега някой братчета има, които едва са израснали, други са цъфнали и завързали, а има и такива, които са озрели. А някой са дали и добър плод. Всички до един ще станат такива. Нито един от вас няма да бъде изгубен, нито един от вас няма да остане глупав или жесток. Всички вие ще бъдете братя и сестри на любовта, мъдростта, истината, правдата, добродетелта и милосърдието. И всички ние ще славим Господа. Тъй ще бъде. И аз вярвам във вас, че вие каквито погрешки имате, сами ще ги изправите и от мен по-добри ще станете. Като казвам от мен по-добри да станете, Христос казва на едно място, има един стих. Ще правите по-големи чудеса, отколкото аз правя. Вие ще имате в бъдеще условия да правите по-големи чудеса. Не, че по-добри ще станете, но ще имате условия вашите добродетели да се явят повече в света. Аз сега не съм толкова добър. Ако някой човек се облече хубаво, а пък този хвърли отгоре му кал, он си хвърли кал, тогава... И аз трябва да се преоблека. И като мина из вашата улица, децата ме нацапат и казват... Този човек култура няма. Не зная аз ли нямам култура или вие. А вие, когато дойдете да живеете пак в света... Цапане няма да има. Вие ще бъдете отлични. И тъй, Когато вие приемете любовта, ще може да ви говори един език разбран и много научен. Да ви научат факти, закони и принципи как действат и как съществуват в света. И нашите нужди може да се задоволят с много малко. И къщите ни малки трябва да бъдат. Ще ги правим по един много естествен начин. Но за да придобием всичкото и знание, трябва да дойде божествената любов. Не е любовта на ония вълк, но като влезеш в един дом, да нямаш нито една задна и користолюбива мисъл, че си светъл да бъдеш в себе си и да вземеш последното място, да не изпъкваш напред. Изпъквай само тогава, когато твоите братия имат нужда за да се потигнат. И нека тяхната радост бъде твоя, нека тяхната любов да бъде твоя любов. Тъй трябва да живеете. Сега аз повиши гласа си като някой моралист. Аз не обичам това. И предпочитам да говоря естествено, не искам да забивам моите мисли. Аз се пазя да не говоря силно, за да не кажете, че налагам мислите си. Не искам да налагам своето. Аз искам да ви представя какво е любовта. Ако приемете тази любов, тя ще ви принесе мир и радост в дума. Децата ви ще бъдат здрави, работите ви ще се оправят, в живота ви всичко ще върви добре. Ще се спасите, ще намерите Царството Божие. Всичко е едно подир, друго ще дойде. А сега хората седят и казват, От къде ще дойде Христос? Свещениците казват, той ще дойде чрез нас, защото ние сме ръкоположени. Да ме извинят, но аз ще им кажа, кой е ръкоположен. Ръкоположен е само онзи, на когото Бог е положил ръцете си, духа си. Ръкоположение с човешки ръце не става. Първото ръкоположение Бог е направил на едно място, когато е направил човека по свой образ и подобие и тогава е турил ръцете си върху него. А ако те е направил откал, ще ти кажа, братко, ти си още в животинското царство. Има братия, които са още в положението на животни и чакат Господ да дойде, за да се събудят. Следователно, ръкополагането е от Бога. Той трябва да го знаете. Така гласи новото учение. Свобода хората не могат да ви дадат. Свободата иде само от духа, чрез Бога. Ако ние чакаме този или онзи да ни освободи, това е заблуждение. Свободата всякога иде чрез Бога. И второто нещо. Знанието идва не от хората, защото те са само негови носители, а от Бога. Всички тия велики добродетели идат от Бога. А сега искат да ни заблудят, че трябва да чакаме. Аз не казвам, че любовта иде от мен. Аз ви нося тази любов. Аз отварям душата си да дойде тази любов. От един велик източник, безграничен, на вечността, от там иде всичко, от оние велики светове на цялата Вселена, на тия слънца и светове, от той божественото съзнание, което ни обкръща. Този Великият Господ работи, за да създаде тая хармония в света. И сегашните наши страдания и всичко, от което сме недоволни, ще изчезне един ден, когато Господ положи ръката си върху вас и вашите лица ще бъдат красиви като ангелските. Вие още не знаете какво е красота. Красиви трябва да бъдем. Красиви като ангелите трябва да бъдете. И сърцата ни да бъдат красиви, и умовете ни, а не черни. Някой от вас ще каже: Красиви са тия работи, но условията... Условията ли? Знаете ли каква е вашата работа? Майката на едно дете му дала една връв, много дълга, 40-50 метра. То обвързало връвта за едно дърво и около гащите си и почнало до обикаля, че най-после забравило на коя страна да се развива, седи и плаче. Оплело се. Какво да прави? Кой те върза, питала го тя. То лъже. Е, другарчетата. не. То се завило само, но не му дошло на ума да се развърже. И майката му казва. По кой начин си се увил, сега ще се и развиеш. Сега и вие сте такива, братчета, увили сте се и плачете. Условията са такива. Не, не, не са такива условията. Я се разви назад, както въртелешка. Сам ще се развържеш от той въже, както си бил майстор да се вършеш. И аз вярвам, че вие ще се развържете. Една забележка. Магдалина. Това е пробуждане на човешкото съзнание. Когато човек е живял в греха и се събужда, решава да живее по Бога. И всеки може да бъде Магдалина. В момента, когато ние съзнаем, че сме живели в греха и се обърнем да живеем по Бога, това е Магдалина. В Синца Ви има една Магдалина, която се пробужда, тя търси, има съзнание за Божественото. Който Вас приема, мен приема, а който мен приема, приема този, който ме е проводил. И ние носим туй учение за всички, без разлика. Сега аз искам и вие да възприемете вашите малки братия и като излезете да кажете «Заради Тебе, Господи, аз ще приема всичките тия мои братчета». И бъдете верни. Тогава Христос ще ви отговори. «Понеже тях сте приели, мене сте приели». А понеже ме не приехте, приемате и този, който ме е пратил. Следователно, Христос съединява всички в тази непреривна любов, в която трябва да живеем като братя и сестри. Уния които са родени от Бога, на които Бог е положил своите ръце, добили са образ и подобие негови. Ще бъдем свободни от сегашното робство. И материално ще бъдем свободни и духовно, и умствено. Свобода навсякъде. Свобода на духа. Желая всички да се воодушевите от тази любов и като идете в домовете си, всички да се разцелувате, да вземете цигулките си, да свирите, да пеете и да кажете. От сега нататък ще пеем и с поезия ще живеем. Беседа държана от учителя на 26 марта 1922 г. в София.